Андрій Кокотюха, адвокат з Личаківської 1908 рік, Львів, вулиця Личаківська Як почало смеркатися, він не витримав, попросив гостя піти, точніше, не зовсім гостя, адже русявий, давно нестрижений молодик із швидкими очима, котрий запросто розташувався в сусідній кімнаті, прийшов діловим чи приватним візитом. Він не знав Кирпатого особисто, раніше вони не зустрічалися, та й не мав господар нічого конкретно проти цієї персони. На місці цього росіянина міг сидіти інший, чорнявий, білявий, рудий, навіть лисий. Його не дратувало, що Кирпань смалить дешеву махорку, а не досить пристойні фабричні цигарки, зроблені у винниках. Тютюнова промисловість у провінції за останній час пішла далеко вперед. Газети писали, незабаром планується виготовлення власних сигар, не поступляться кубинським, а коштуватимуть дешевше. Щоправда, міська аристократія все одно попервах платитиме за оригінал охочіше, ніж за продукт її самої якості, але зроблений власними силами. Бог із ними, з цигарками! Такі, як молодий, у сусідній кімнаті далеке від змагань у пихатості, і зовсім байдужі до того, що і якої якості пропонує будь-яка промисловість. Навчившись курити махорку, смолитиме її далі до кінця життя, хай хоч світ стане дибкий. Між іншим, до того йде. З початком нового, двадцятого століття, все навкруги, мов, раптом показилося, рвонуло вперед, ніби – прагнучи за всяку ціну перемогти в на оголошених перегонах та виграти якийсь величезний словами не описати головний приз. Але молоді люди, зі світоглядом цього кирпатого шанувальника міцної смердючої махри, щасливі, не відчувають стрімких змін довкола і точно не розуміють, у який час живуть, в яких процесах мимоволі беруть участь і взагалі у що влипають. Для таких іти вулицею з револьвером у кишені вже пригода, яку вони готові переживати знову і знову з дня на день. А якщо доведеться пустити заряджену зброю в діло, можна сміливо сказати, життя вдалося, більше нічого не треба. Гинути так гинути, головне, смерть буде в бою. Бажано на очах углядачів при великому скупченні народу. Молодого кирпатого росіянина приставили до нього охоронцем на час, поки те, що треба передати, буде зберігатися в його квартирі на Нижньому Личакові. Валізу принесли вранці, їх було двоє. Русявий супроводжував головного кур'єра. Зрозуміло, той був серед них двох старшим і не лише за віком. Виглядав таким собі колобком. Усе в нього – кругле, писок, черевце, ще й ходив перевальцем, наче котився. Проте відразу було видно, патлатий слухається кругленького, зовсім не заперечував слова кривого проти не сказав. Не спитав нічого, коли головний звалив лишатися у пана адвоката до ранку, аж поки за саквояжем не прийдуть. Мовчки кивнув, надалі показував себе не надто говірким, розташувався в кімнаті, котра слугувала спальнею, примостився в кріслі, ноги у стоптаних порожних черевиках Закинув на хазяйський стілець, натягнув на очі суконного міщанського картуза і так завмер, схрестивши руки на грудях. Поведінка охоронця подібна до удав'ячої. Живого змія, звісно, він не зустрічав, проте читав у різних популярних журналах про мандри, де автори описували свої враження від побаченого в диких частинах світу. «Удав» писалося – здебільшого або спить, або полює. Ополювавши здобич, пожирає її повільно, потім так само, без поспіху, перетравлює. Весь час лежить тихо. Може здатися, величезний гад спить, а отже не слід боятися. Проте груба зміюка в такому стані навіть страшніша, бо горе тому, хто навмисно чи випадково потривожить удавів спокій. Кажуть, на людей не нападає без потреби, але подібні випадки тим небезпечні, що змій захищається на рівні інстинкту, відчуваючи для себе загрозу. Хай це не так, піди поясни пласкоголовому. Своїм оманливим спокоєм охоронець у спальні нагадував йому чомусь саме ту величезну гадину. Ніби спить постійно, гаразд, хай дрімає. Але варто господарів встати з-за письмового столу, пройтися кімнатою чи просто посунути стілець, вмощуючись зручніше. Кирпатий був уже тут, як тут. Марою виростав у проймі дверей з револьвером, затиснутим у сильній, звичній до зброї правиці. Господар навіть дозволив собі припустити, ложку чи виделку цей тип тримав не так часто і звично, як руків'я кольта. У таких випадках. Заспокоював несподіваного пожильця жестом, той кивав, пхав залізку назад до кишені широких штанів, вертався на пост і закурював. Засмердівши черговий раз квартиру дешевою махоркою, охоронець знов завмирав. Ніби для нього скурена цигарка була тим самим, чим для удава черговий з'їдений кролик. Так тривало весь день. Довелося написати і вивісити на дверях повідомлення. Дуже перепрошую, шановне панство, нині прийому не буде, захворів, прохання приходити за два дні. Спершу зазначив завтрашню дату, 6 липня, та потім додав ще добу. На саквояж чекають давно. Він і сам не збирався довго зберігати посилку в себе. Але зважив на один важливий нюанс. Саме завтра... За збігом обставин, той, для кого валізу передали, викликаний до слідчого в поліцейський департамент Центрального району. Скільки промаринують там один бог, відає? Цілком імовірний варіант, що просто в кабінеті заарештують. Невеликий відсоток, від одного до двох, проте існував. Так чи інакше, завтра контактувати з адресатом ризиковано. Краще залишити за собою зайвий день, переконатися, що все йде за планом, і вже тоді особисто принести посилку. Причому зустрічатися з адресатом слід на нейтральній території. Приймати в себе людину, за якою, напевно, ходять поліцейські шпиги, в цивільному, він не хотів. Натомість у Львові досить публічних місць де зустріч будь-кого, будь і з ким могла статися випадково. Охоронець перекреслив усі розрахунки. Явної загрози не відчувалося. Пан адвокат виявився саме тією людиною, котра прямо не пов'язана з групою, який призначався в чорного шкіряного сака. Відстежити контакт можна в тому разі, коли знаєш, де й кого шукати. Поки ж він... Вважався особою нейтральною, чим пишався. Хоча коли запропонували стати однією з ланцюгових ланок між Санкт-Петербургом і Львовом, не відмовився. Обіцяний відсоток за нескладні послухи міг трохи поліпшити стан справ, бо останнім часом пішла чорна смуга. Саме тому озброєний охоронець над душею вибив із колії. Адвокатові. Не подобалося, коли непрохані незнайомці порушують особистий простір, і не можна цьому зарадити. Його спершу дратувала, згодом навіть почала лякати. Оця звичка русявого стрімко й безшумно реагувати на кожен різкий рух, голосний видих, нестримана чхання. Уявивши, що доведеться із цим ще й спати, адвокат здригнувся. Ні, повторив собі подумки. Проти Керпатого він особисто нічого не має. Готовий змиритися з прикрим махорковим смородом, час від часу демонстрованим револьвером. Напружувала і викликала опір, і чим далі тим більше сама ситуація, в яку його поставили проти власної волі. Невеликі апартаменти в Нижньому Ілочакові він займав уже третій рік. Тут почувався затишно і комфортно вважав хай не своїм справжнім домом, але власною фортецею. І раптом дім перетворився на тюремну камеру. Так він це сприймав. Наглядач у спальні, зала, велика одномісна камера, кожен крок під контролем, усяку дію слід узгоджувати за озброєним чоловіком. Під вечір негативні відчуття загострилися настільки, що він рішуче прочинив двері в спальню, Незваний гість почув рух і вже стояв на ногах, виставивши перед собою озброєну руку. Господар категоричним тоном попросив охоронця залишити помешкання. Не звелів, просто сказав, на його думку, так буде краще. Жодної небезпеки він не відчуває, у разі чого здатен про себе подбати. Присутність вартового зайва – це свідчить про недовіру, а його це значною мірою ображає. Добродії Санкт-Петербурга мають зрозуміти. Кирпатий не сперечався, знизав плечима, заховав револьвер, поправив картуза і попросив пана адвоката власноруч написати записку, адресовану чоловікові, який залишив охоронця тут біля посилки. Зміст наступний. Такий-то прізвище та ім'я бере всю подальшу відповідальність на себе, розуміє можливі наслідки свого рішення. Необхідну охорону вантажу в особі такого-то до передачі адресати в особі такого-то російська сторона належним чином забезпечила. Все. Далі Кирпатий із задоволенням та полегшенням умиє руки. Він охоче погодився. Лише розписка. Нічого більше. Сів за стіл, узяв аркуш паперу, навіть невідомо для чого свіжив у міст схожий на діжечку чорнильниці. Почав писати каліграфічним почерком, котрий давно уславив його в професійному середовищі. Але русявий, якому спершу не було діла, підійшов, зиркнув через плече, чим роздратував адвокат терпіти не міг подібної поведінки та обуртися встиг. Зауваження охоронець зробив доцільне. Адвокат за звичкою почав писати польською мовою і спам'ятався, вже повністю закінчивши записку, русявий має рацію, доведеться переписувати. Ті для кого записка призначалася, особи з Санкт-Петербурга, польської не знали зовсім. Найкраще писати російською. Довелося трошки напружитися, наморщити лоба, аби згадати цю мову, ніби не зовсім чужу, та за час мешкання у Львові досить забуту. Вживати її у повсякденні не було жодної потреби. Місто вільно говорило німецькою, польською, українською, розуміли ідиш, російська звучала, проте ходила в досить обмежених колах. Зіжмакавши зіпсований аркуш, адвокат витягнув із шухляди невеличкий стосик чистого паперу, писав повільно, згадуючи граматику. Кілька разів вживав неправильні слова, креслив, починав спочатку, міг би віддати розписку в тому вигляді, в якому виходило. Але освіта, виховання, загалом світогляд не дозволяли, нехай такий простий документ, котрий ні до чого не зобов'язував, залишати неохайним та з помилками. Сам себе не поважав би після цього. Тож викидав зіпсований аркуш під стіл у кошик для сміття і брав новий. Охоронець терпляча чекав. Коли пан адвокат нарешті впорався з третьої спроби, мовчки взяв аркуш, згорнув у четверо, заховав до внутрішньої кишені піджака, кивнув, повернувшись, і пішов собі геть, так і не обмінявшись із господарем жодним словом. Видно, сам не дуже той хотів сидіти тут без дії. Аж раптом отримав зайвий привід залишити пост. Як русявий пояснить усе своєму кругленькому старшому товаришеві, господаря менш за все обходило. Пішов і, слава Богу. Вдень припікало, хоч у літку спека тут відчувалася не так, як у Києві. Втім, непогода визначила вибір. Емігрував він, звісно, з політичних мотивів. Але російське підданство на австрійське поміняв не тому, що занадто ідейний. Так простіше виконувати поставлені в Петербурзі завдання. Нічого особливого не вимагалося. Просто треба робити все залежно від нього для законного захисту інтересів однієї тутешньої близької панові адвокату спільноти. Її спільноту у головному місті великої австрійської провінції королівства Галичини і Лодомерії несправедливо заганяють на суспільний маргінез. Австрійська влада могла б більше зважати на думку тих, хто ще донедавна мав значно більшу вагу в суспільстві. І ніде правди діти вплинув на розвиток нехай не цілої провінції, але міста Львова то напевне. Закривати очі і по ховати голову в пісок уже не вийде. Брила, зрушена з місця, далеко за східним кордоном, упала так, що грім лунає аж сюди, в тиху й донедавна спокійну благополучну галичину. Він щиро вважав, світ змінюють потрясіння. Свіджи, в якому жив він сам, який не обмежувався квартирою на вулиці Личаківській поруч із самісіньким центром Львова, трусить уже кілька років. Він вважав ці процеси болісними, прикрими, проте необхідними. Значить, був готовий посприяти їм, нехай у такий простий спосіб, отримати сак із одних рук і передати до інших. Зачинившись середини, адвокат задоволено гмикнув, для чогось поторсавши двері за ручку, наче перевіряючи на міцність. Широко прочинив вікно у спальні, так само в залі, зробивши протяг. Денна липнева спека вже спадала, збиралася на дощик, виставив руку з вікна, заодно визирнувши вниз та глянувши із висоти свого другого поверху на двір, куди виходили вікна. Нікого й нічого. Тут взагалі, зазвичай було тихо. Хіба вдень грає жебрак на Катеринці? Та якісь батяри з Верхнього Личакава могли забрести в браму, аби провернути чергову хитру оборудку подалі від людських очей. Постояв так, вдихаючи прохолодне, трошки вогкувате повітря. Цілий день просидів у чотирьох стінах, а це не жарти. Майнула думка, вийти на променад, зайти до якоїсь кав'ярні у середмісті. Для кави запізно, тож можна випити пива чи чогось міцнішого. Надибає кількох знайомих у Віденській, без чого подібна прогулянка не обійдеться в жодному разі. Та відразу викинув цю ідею з голови. Поки сак тут, не варто лишати помешкання. Усе ж таки не дарма взяв на себе відповідальність. Спекається її, ось тоді погуляє. Бож матиме, за що? Мокрим крапнуло на розкриту долоню. Гляньте справді, ніби дощик збирається. Маленький, сипний, невдовзі перестане. Помахав рукою, ніби так можна було прискорити природу. Впало ще кілька крапель, та повноцінний дощ так і не випав. Постоявши біля вікна ще трохи, впершеся б широке підвіконня, він зловив себе на думці. Давно так не стовбичив, не дивився на сірі стіни кам'яниць навпроти, Більше з його вікон жодних краєвидів не відкривалося. Здивувався, чому нині захід сонця робив звичайний облуплений задній фасад будинку загадковішим, ніж завжди. Ох, і думки ж приходять! Гмикнувши знову, він одійшов від вікна, лишивши його прочиненим. За день, що минув, не встиг до пуття зробити нічого. Не навів ладу паперах, хоча запланував це для себе. Братися до серйозної роботи під вечір або просидіти за писаниною до глупої ночі не хотілося. У шавці прижилася каравка з наливкою, солодко-міцною, з вишень, на чистому спирті. Коли виймав, згадав раптом махорку русявого росіянина. Ну, дещо спільне виявляється в них є. Молодий чоловік не курить фабричних цигарок, а самому йому не смакують алкогольні вироби від панів Бачевських. Хай вони навіть у різнокольорових пляшках. Люди п'ють та нахвалюють. Він же більше схиляється до таких ось домашніх продуктів. Махра смердить, вишняк приємно пахне. Але курва-мама-адвокат, як і його непрохане їсть, хотіли більш незалежності від масового фабричного промислового, буржуазного. Обоє цінували особливий підхід, отже, власну індивідуальність. Наливку спеціально купував однієї жінки у передмісті. Довколо Львова поступово, впевнено і міцно обживалися сільські українці, тож рецептура своя від землі. Хотілося вірити з діда-прадіда, хай він не отожнював себе з тими мужицькими традиціями, бог і з ними. Вишнівка так чи інакше смачна. Пилося м'яко, розтікалося всередині приємно, забирало не одразу, поступово, ніби накривало невагомою ковдрою. У дитинстві так робила матінка, доспівавши колискову, підіткнувши на прощання краї. Змалку не боявся лишатися сам у темних кімнатах, чомусь почувався там захищенішим, ніж при світлі. Тож не вмикав електрику. Поки сонце не зайшло остаточно, взяв наливку, влив трохи в срібний келишок неповінця, примостився за столом, ковтнув, посмакував. Так просидів якийсь час. Потому підвівся, взяв печиво з тієї шафи, прихопив свічку. Засвітивши, посидів трохи, дивлячись на вогонь та думаючи про своє. А було про що? Знов пригостив себе, Вишнівкою, цього разу, наливши келишок повніше, скинув капці, акуратно повісив смугастий піджак на спинку стільця, лишившись у самій камізельці, перемістився до широкого фотеля, туди можна було забратися з ногами. Примостившись, склепив повіки. Тепер він опинився у цілковитій тиші, якщо не зважати на цокання годинника зі спальні, а він не зважав. Так само не дратували звук Катеринки, чуті не щодня, але через день, коли в браму завертав тутешній жебрак, аби мешканці в чергове відкупилися дрібняками. Трамвайний гуркіт-дзенькіт з вулиці спокою не порушував. Ще одна перевага того, що вікна виходять у двір. Чув не раз, як… Пані та панове з сусідніх помешкань та будинків нарікали на тих, кому прийшло в голову прокладати поличаківський трамвайну колію. Дзвенить, гуде, деренчить, трясе. Жили собі спокійно й затишно, а нині, мов біля залізниці. Хоча рейковий муніципальний транспорт ходив Львом вже досить давно, і не всі ще досі до нього звикли. Ось зайвий приклад, чому треба міняти сталий аж до затхлості порядок, пустити по галицьких та й загалом австрійських імперських жилах свіжу кров. Звісно, не в прямому розумінні, це є вираз такий – кров. Він розклепив повіки, не міг пояснити собі допуття, чому саме зараз Охопили подібні настрої. Завжди пам'ятав себе енергійним, діловим, дієвим. А тут розслабився, надмірно розслабився. Ніби нічого особливого. Прийшла в дім людина з револьвером, побула трохи. А відпустити не може. Щось намічається. Щось насувається. Не зараз і не завтра. Велике, нестримне, руйнівне. Адвокат Євген Павлович Сойка, 35 років, народжений у Харківській губернії, уже п'ятий рік підданий Австро-Угорської імперії, має видно проживання і практику у Львові, знову налив собі вишнівки. Випив, відкусив печива, вмостився зручніше у фотелі. Пробігся поглядом по кімнаті, освітленій лише одиноким свічковим вогником. Зупинив його на люстрі. Дешева хазяйська на одну лампу, кругла, зроблена на зразок традиційного китайського ліхтаря. Лиша бажур не червоний, блідо рожевий, не дратує очі, причеплена до міцного гака під стелею. «Встати, увімкнути світло!» Легенько брязнуло скло. Мабуть, дощик перетворився на дощ, таки припустив сильніше. Знов брязнуло. Рипнула віконниця у спальні. Бом! Зі спальні дзигарі відбили десяту вечора. Уже зовсім смерклося потягнула в сон, хоча зазвичай у такій порі активне життя адвоката Сойки тільки починалося. Ділові кола Львова збиралися на вечірки, корисних знайомств там завжди було досить. Усякий, хто прагнув тримати руку на пульсі поточних міських справ, просто мусив відвідувати їх. Сьогодні саме планувалася прем'єра в опері. Вона вже почалася. Скоро фінал, потому нічого. Нічого. Вважайте, що в адвоката Сойки вихідний. Заслужив. Має право. Знову легенько брязнуло скло в спальні. Якісь наче рухи. Ходить хтось. Кому там ходити? Другий поверх. Протяг гуляє. Провітрилося вже. Треба встати і зачинити вікно. Потім посидіти ще трохи і вкладатися спати. Цокав годинник і рухи спальні, не від протягу. Розділ перший. Емігрант із вагона другого класу. Липневим ранком на перон львівського вокзалу вийшов молодий чоловік у піджачній парі, синій у блідо-сіру смужку. Штани зім'ялися в дорозі, звівши на пси всі старання їхнього господаря напрасувати стрілки, як того вимагала міська мода. Крій при цьому здавався не надто актуальним, та й загалом виглядало, ніби власник не замовив костюм у кравця спеціально, як водиться, а купив готовий, бо так дешевше. Після цього майстер підігнав та підшив одяг уже по фігурі, взяв гроші ще й, Зробивши знижку, й обоє лишилося задоволені. Молодик, бо брався недорого і водночас досить пристойно, а кравець, бо спекався нарешті лежалого товару, за який не заплатив попередній замовник. Не сподобалось, смужки не такі, а насправді програвся в карти і сидить у дешевих номерах десь на Ямській, чекаючи, поки жалісні батьки відгукнуться та прийшлють грошенят. Тут, звісно, не до костюмів поїсти б чогось. Так воно й було. Звісно, молодик, торгуючись із подільським кравцем, поняття не мав про його історію. Сам переживав не найкраще фінансове становище, та якби ж лише цього горя. Одяг, у якому вийшов на волю, був закривавлений та брудний. Інші, нехитрі пожитки хазяїн апартаментів, які винаймав молодий чоловік у Києві-на-Подолі, не надто розводячись, забрав за борги, додавши при цьому ядуче, собі на збиток, але краще вже так, ніж нічого. Гроші в батька брати не хотілося, позичити вдалося у знайомого. Одного з тих небагатьох, хто ще не боявся з ним не лише спілкуватися, вітатися, пообіцяв вислати, щойно влаштується на новому місці. Вистачило на костюм, сорочку, краватку, круглий солом'яний капелюх Конотьє та квиток в один кінець на поїзд із Києва до Львова. Звали чоловіка Климентієм Назаровичем Кошовим. Коли рекомендувався, називав себе Климом. Інших просив іменувати себе так само запросто. Не любив, як сам казав, усяких там цирліх, манірліх, хоча професія зобов'язувала тримати марку розшаркуватися в присутственних місцях. Він був адвокатом. Йому недавно виповнилося 30 років, і його могла вже розшукувати поліція щонайменше всієї Київської губернії. Хоч ніби перешкод для виїзду за кордон не виникло, хто зна, що і коли, і кому зайде в голову. Оголосити когось державним злочинцем та віддати наказ вжити заходів для розшуку й арешту? Ха, раз плюнути! Щоправда, у масштабах поліції та жандармерії всієї неосяжної Російської імперії персона Кошового виглядала надто дрібною, аби розшукувати його по всій країні. Принаймні, самому Климові хотілося, аби так було». Мандрував київський адвокат другим класом, заплативши за квиток у жовтий вагонь 20 рублів 50 копійок. У його становищі це були скажені гроші. Навіть хотів зекономити поїхати третім за 8,60. В останній момент передумав. Та поки вагався, місця розібрали. Відразу кілька викупила ортодоксальна єврейська родина. Клим Побоювався гармидеру, від якого гудітиме на ранок голова. Та вийшло навпаки. Діти, двоє пейсатих хлопчиків із різницею приблизно у пару років та менша дівчинка сиділи тихо. А коли потяг залишив позаду фастів, мама почала мостити їх спати. Чоловіки, старший та менший, судячи з усього тесть зять, говорили в коридорі тихо. З цікавості нашорошивши вуха, Кошовий розчаровано зітхнув. Розмовляли на ідеші, якого він не розумів. А кортіло знати, з якою метою мандрує ця родина. Цілком можливо старший вирішував у Києві різні господарські питання. Втім, це припущення Клим відразу відкинув. У такому разі чоловіки не обтяжували себе жінкою з дрема дітьми. Швидше за все родина перебиралася на захід, бо справи в Києві ставали для них дедалі гіршими. Великого багажу пасажири при собі не мали, що непрямо підтвердило саме ту версію. Нерухоме майно розпродали, решту скарбу відправили слідом за собою окремим вантажем. Час від часу євреї кидали в його бік підозрілі погляди. Навряд чи відчували з боку свого сусіди небезпеку. Напевне, їм було в його присутності не надто затишно. Тож Кошовий вирішив залишити їх хоча б на трохи, підвівся і прогулявся до вагона ресторану. Там теж не знайшов спокою. По-перше, не було бажанній можливості витрачатися на вечерю. Сидіти ж просто так не збирався, та й не прийнято. По-друге, його нерішучість неправильно оцінила компанія ровесників, коли запросила до свого гурту. Схоже, вони сиділи тут давно. Від здійнятого ними шуму гойдало весь вагон, так принаймні Климові здалося. Крім них у кутку за столиком пристроївся інтелігентного виду пан із борідкою у пенсней тужурці інженера. Примостивши поруч на столі кашкет і поклавши на скатертину лікті, він палким шепотом переконував у чомусь даму, молодшу за себе вдвічі. Хоч та була вдягнена як київська міщанка, виглядала особою інакшого, вищого статусу. З інженером не говорила, більше слухала, іноді кидала у відповідь кілька фраз, чим співбесідника зовсім не заспокоювала і не тішила. Заводився дедалі більше та, глипаючи на компанію, стишував голос, сильніше втягуючи голову в плечі. Крім цих, у ресторані сидів ще один відвідувач товстенький, лисуватий дядечко, чимось схожий на університетського доцента, сьорбав чай, гриз бублики й читав газети. Одну, чи то вже прочитану, чи на черзі, підклав під лівий лікоть, притиснувши до поверхні столика. Кошовий ковзнув поглядом, побачив частину назви, зрозумів руске слово. І іншу, в яку доцент заглибився, Клим так само впізнав – київські губернські відомості. Гамірна трійця вочевидь заважала, бо дядечко час від часу зиркав поверх газетного листка, супив густі брови, відтак мовчки робив ковток чаю, відкушував бублика і знов поринав у читання. Тутешній офіціант – Напевне, вивчив доцентову поведінку, щойно тут упорав склянку, як йому вже підносили наступну, забираючи спорожнену. Клим не збирався затримуватися тут, але один із гурту гукнув до себе. Вирішив, йому просто не знаходилося місця, тож широким жестом запросили приєднатися, поставили чарку і голосно, хором, замовили ще каравку горілки. Кошовий випив та закусив підсмаженою шинкою, хоч перед від'їздом підживився вдома. Та вирішив віднині й надалі не вдавати прошеного. Потяг вісу на відомість, коли наступний раз вдасться перекусити, хто зна. Нові товариші знайомилися, називали себе, та Клим не затримав у пам'яті жодного імені. Знав, і з молодими купчиками йому точно не по дорозі. Не через зневагу. Навпаки, серед його клієнтів переважно були поміщики і промисловці середньої ланки. Буквально мета їхньої подорожі була різною. Кошовий, вимушений емігрант, по суті, втікач із рідного міста, чого ж, звісно, не сказав, обмежившись загальним у ділових справах. Товариство «Наводи» – спершу в Трускавець, бо наслухалося про новий європейський курорт – а там уже чекають відправлені наперед їхні пасії. Далі у Баден-Баден для порівняння. Один із компаній виявився сином якогось спиртового короля з-під Полтави. Київські друзі витягнули його з собою і час від часу називали Галушкою. Може, той і ображався та старанно робив вигляд, що йому подобається. Коли трійця почала допитуватися, в яких таких справах Новий товариш їде до Львова, і чи не готовий він плюнути на все те, поїхати з ними, аби побачити трошки світу і познайомитися, коли пощастить з гарною дівкою, Клим зрозумів – пора. Вибачився, випив на коня, послався на головний біль та швиденько забрався геть. Не хвилювало, що про нього подумають купчики і чи думатимуть узагалі. Крім нього вагон-ресторан не залишив ніхто з тих, хто сидів там раніше. Рано вранці, коли потяг зупинився у Волочиську, пасажири на кордоні почали показувати паспорти для перевірки. Кошовий, що було з сили, намагався триматися спокійно та впевнено. Навіть змусив себе посміхнутися прикордонному офіцерові. Той глянув на нього, знизав плечима, взяв паспорт. Погортами повернув. Ураз, помітивши щось краєм ока, рвучко повернувся до вікна, не випускаючи документа з рук. Глянувши туди ж, Клим побачив. Старший офіцер-прикордонник і двоє жандармських унтерів у формі затиснули на пероні в кліщі вчорашнього інженера. Той був без кашкета, розтріпаний, вимахував руками і щось завзято доводив їм. Аж тут у полі зору з'явився ніби ожила журнальна картинка «Жандармський офіцер». За ним дріботів кругленький доцент з тростиною та в круглому капелюсі. Він ніс фанерний чемоданчик, обтягнутий штучною шкірою, і кинув ношу просто під ноги інженерові. Від удару вічко розкрилося, зсередини висипалося якісь стягнуті шпагатом книжечки. Та роздивитися Клим не встиг. Гурт на пероні дружно затупців, заступив підозрілий багаж. Кругленький показав рукою ліворуч, офіцер зробив знак, один із унтерів заспішив у тому напрямку, доцент поквапився за ним, жандарм уже почав щось виговорювати інженерові. Побачивши, що кошового подій зацікавили, офіцер знизив плечима буркнув. Пропагандисти. На цьому тижні вже третіх знімаємо. Клим Вирішив не вступати в небезпечні розмови, а офіцер не вести їх далі. Більше не мовив нічого, окрім традиційного в подібних випадках побажання щасливої дороги. Та й ті вичевив із себе. Піддані його імператорської величності государеві слуги ніколи не відзначалися надмірною вічливістю та приязністю. Клим, котрий раніше ніколи не перетинав західного кордону, Дійшов висновку, їм тут дана спеціальна вказівка – зберігати кислі обличчя. Обмежений словниковий запас, ймовірно, визначений височайшим велінням. Їхній перелік може бути написаний на якомусь офіційному папері. Ці закріпили гербовою печаткою. Ось вони й вітаються, кажуть «будь ласка», «дякують» і чогось там бажають, бо є на те відповідне розпорядження». Коли потяг нарешті рушив та почухкав через Збруч, Кошовий настільки захопився своєю версією, що сам повірив усе так і є. Дочекався, коли повз вікна його вагона мене інший австрійський берег річки, тоді не витримав, озирнувся, відчувши дивну потребу послати в бік країни, з якої забрався останній погляд, мимоволі. Зринуло Лермонтовське, напівзаборонене, тому і відоме в певних колах. Прощай, німита Росія. Але Клим відразу відкинув ці рядки від себе, навіть роздратовано труснувши головою. Він не знав, чи справді прощається. Їхав на деякий час пересидіти бурю. Та чи скоро вщухне, поняття зеленого не мав. І ще одне. Прощався не з Росією. Рідну Київську губернію не вважав тією країною, з якої більш як півстоліття тому забирався на заслання російський поет. Знав, там, куди ведуть залізничні рейки, нинішню російську провінцію називають Великою Україною. Митники з австрійської сторони виявилися на те, що привітнішими, але все одно інакшими. Чорнявий на вигляд, угорський офіцер виглядав зграбнішим за свого російського колегу, старшого дядька, спітнілого і пузатого. Віддав честь, узяв паспорт, звірив фото, і Кошовий зовсім не здивувався його реакції, коли їхні погляди зустрілися. Проте там, де Клим міг нарватися на непорозуміння чи грубість від государевого слуги, імператорський підданий просто підвів брови. Вочевидь, не знав, як правильно реагувати на побачене. Тоді прийняв єдиновірне для себе рішення. Пропустив гримасу пасажира повз увагу, повернув документи, знов козернув та й зайнявся іншими. Кошовий, за набутою віднедавна звичкою, торкнувся пучкою пальця краю правого ока, ніби так можна було все заспокоїти. Вкотре згадавши, як жандарма, котрий випускав його, це чомусь неабияк розізлило. Вирішив учорашній арештант, знахабнів зовсім. Кривляється, знущається, назад захотів. Обклав матом, ще й намірився затопити кулаком межі очі. Та вчасно втрутився агент у цивільному. Мав досить повноважень, аби навіть без форми приборкати праведний жандармський гнів. Щоправда, потім сам не стримався, посміявся. Сказав, Клим полегшив роботу поліції. Чому? Бо раніше в картці писали «особливих прикмет нема». Віднині ж вона є. Надовго, якщо не назавжди. Заглибившись у свої думки, Кошовий не помітив, як потяг рушив нарешті зі станції під Волочиськ. А за деякий час ступив на перрон, стискаючи в руці невеличкий саквояш усе своє багатство на сьогоднішній день. Там маленьке фото батьків, забране в рамку під скло та дбайливо замутане у запасну сорочку. Жилетка, модна краватка, пара білизни, окуляри у тонкій оправі. Часом, коли доводилося багато писати і читати, вдягав, жаліючи очі. Кишеньковий не сесар, де тримав манікюрні ножиці, щіточку для вусів та інші потрібні дрібнички. Ще на самому дні – кілька авантюрних романів – французьких та англійських. Книжечки не дуже грубі, зручні для подорожніх. Клим мав до них тягу з дитинства, не облишив у юнацтві, зберіг дотепер. Гаманець та паспорт тримав при собі. Документ глибоко ховав у внутрішній кишені гроші у кишені штанів. Як туди хто полізе, не відчути не можна. Дбати ж було про що. Катеринка сто царських рублів була зараз єдиним капіталом кошового. Потупцявши на місці і роздивившись навкруги, Молодий чоловік перекинув саквояж із правої руки вліву та впевнено пройшов до виходу на привокзальний майдан. Там зупинився на бруківці, глянув на величну, ошатну, помпезну споруду, якою явилася його очам вокзальна будівля. Тут же пригадав київський, старий, дерев'яний, ще й приречений наказом генерал-губернатора на знесення. Контраст справді виглядав величезним. І Клим уперше уявив себе не просто в іншому місті чи іншій державі, бери більше – в іншому світі. Розглядати будівлю можна було безкінечно. Зрозумівши це, Кошовий рішуче розвернувся і покрокував уперед, перетинаючи площу навскоси. Пройшовши чималу відстань та зиркнувши ліворуч, вглядів споруду, частково прикриту будівельними лісами. Примружившись, аби краще бачити Клим зрозумів Це тут зводять католицький храм Причому досить давно Вигляд храму нагадав, що Люди тут сповідують переважно католицьку віру Сам Кошовий до релігії ставився нейтрально Батьки, звісно, ходили до церкви Сам він теж дотримувався православних традицій Але при цьому не мав того щему в серці Який, напевне, мусить визначати віруючу людину. Він чув та читав, що католики мають інакші стосунки з церквою та вірою, ніж православні. Але при цьому так само знав та відчував, у провінціях Російської імперії так само інакше ставляться до віри, ніж у Великороси. Принаймні єврейські погроми проводили діячі з Київського відділення Союзу Михаїла Архангела, називаючи себе борцями запанування істинної віри. Натомість українські віруючі у схожих акціях помічені не були. Тож православна віра, котру сповідували росіяни, дозволяла їм заради її ствердження громити єврейські вулиці і квартали, тоді як Бог, якому молилися в храмах українці, чи як частіше їх називали малороси, на сумнівні подвиги заради віри не благословляв. Міркуючи так, не через намір поміняти не лише місце проживання і церковну конфесію, скільки для того, аби чимось зайняти голову, Клим дійшов до місця, де ставав трамвай. Зупинка позначалася стовпом, на якому він побачив дві букви «В» і «Н». Поки міркував, що вони означають і чи доїде звідси туди, куди треба, нагодився й сам трамвай. Щойно він зупинився, і двері відчинилися – Кошвий раптом передумав сідати, відступив назад, дочекався, поки вагон розвернеться на рейках та поїде дзенькаючи назад. Провівши трамвай поглядом і прийнявши, як йому самому здалося, важливе рішення, прибулий пішов на протилежний бік площі, де товклися коляски візників. Розділ 2. Інший світ. Їхати, пане запитав найближчий до нього. «Поїдемо? Для чогось же ти тут стоїш?» Тепер візник розвернувся до Кошового повністю, при цьому ледь не ковзнувши з козу. Клим зміг розгледіти свого першого львівського знайомого краще. Невисокий, міцний, із вузьким лицем, вуса хвацько підкручені вгору, вбраний він був не так, як його київські колеги сорочка, жилетка, чиї гудзики погано сходилися на черевці, чорні штани в дудочку, запорошені гостроносі черевики. Вказівний палець підбив угору круглий, схожий на невеличкий казанок чорний капелюх з вузькими круглими крисами. «З великої України, по вимові чую», – сказав упевнено і одразу запитав, сіпнувши гострим, зарослим учорашньою щетиною підборіддям. «Чого це ви, пане?» Клим зробив вигляд, що не зрозумів. Знов торкнувся пучкою краю ока, перепитав, що чого. «Оце!» – цікавий візник повторив за кошовим. «Не твоє діло», – відповів грубувато, зовсім не боячись виглядати нечемним в очах візника. «Ми їхати будемо чи кривлятися?» Візник хмикнув, широким жестом запросив пасажира сідати в коляску, коли той вмостився, запитав, не поспішаючи повертатися спиною. «Куди пана вести?» І знов не стримався. «Це ж ви з Київського, так?» «Угадав», – відповів Клим сухо. «А я, пане, не циганка, щоб вам тут гадати». У голосі Кучера тепер зазвучали зухвалі нотки, з чого Клим зробив висновок. «Львівські візники від київських мало чим відрізняються». Теж не надто зважають на чини, хоча сам він у Києві не мав аж такого великого чину, аби перед ним ламали картузи міській Ваньки. Вирішив промовчити. Заводитися з першим ліпшим не збирався. Та новий знайомий не вгавав. Знаєте, шановний, скільки Захар Гнатишин тут працює? Бігме, ще трамваї грім їх побий не ходили. Ось ця краса була тільки в задумках, безцеремонно тицнув у бік вокзальної будівлі. Її ж у мене на очах зводили. Захар Гнатишин – це ти, як я розумію. Рекомендую, візник блазнівато підніс казанка. Так, ось, шановний я тут, на цьому місці, стою стільки, скільки не всяка людина в нас час проживе. Чи я не знаю... Коли, звідки та які потяги приходять до Львова щодня? Німецько із цим усім вивчив, пасажирів закликати. А як ви думали? Приїхала людина, скажімо, з Відня. Чує знайому мову. Звичайно, піде до мене пасажиром. Без цього ніяк, шановний. Так куди зволите їхати? У справах тут? Тоді треба в готель. Дуже раджу Жорж. Довезу з вітерцем. Кліпнути не встигнете, як там будемо. «Знущайся! А ну, як я пересяду!» «Та нікуди ви не пересядете!» – відмахнувся Захар. «Зараз моя черга вести, у нас тут такий порядок!» Домовилося не відбивати пасажирів один у одного. Раніше такого не водилося за нашим братом. Як пустили трамвай, довелося гуртуватися. Чому? Конкуренція! Знаєте таке слово? Старші люди, особливо жінки, того трамвая... Відразу не злюбили. Був випадок, у газетах навіть писали, коли одна поважна пані повернулася до нього спиною і таке показала, що навіть у батярській компанії вголос не скажеш. А вже як тутешні батяри за язиком не стежать, то мусите знати. Але ті, хто молодший, кажуть, то є прогрес. Захар багатозначно підніс пальця вгору. Тож трамвайники в нас пасажирів таки відбирають. Домовлятися треба, не чубитися, як раніше, не відлякувати клієнтів. Чемно стояти і чекати на свою чергу. І я не можу пересісти? Візник похитав головою. Ніхто поперед мене з місця не рушить. То як? До Жоржа? Чи краще інший готель такої ж кляси? Бо в Жоржі нині не затишно. Щось там добудовують. У животі Кошового зрадницьки забурчало. Бачу, ти тут усе знаєш, почав здалеку. Насправді, просто зараз готель мені не потрібен. Приїхав у гостя давнього приятеля. Живе він на вулиці Личаківській. То далеко звідси? Не аж так. Думаю, собі вам, пане, Нижній Личаків треба. А Є різниця? І то велика. Нижній? то поважні люди живуть. Там зараз багато прибуткових будинків для забезпечених осіб. Верхній – то щось зовсім особливе. Батяр на батярі, що й батярам поганяє. Це ж треба, послав Бог сусідство, шановному панству. Ти вже не раз їх згадуєш. Хто такі? Розбійники, бандити, крадії? Та де? Як зустрінете батяра? Не кажіть йому такого. Інакше ворог «На все життя! Бешкетники, авантюрники, так у нас говорять, ну, найбільший злочин, на який здатні гаманця потягнути в роззяви, чи годинник золотий, або файні шкіряні рукавички, зі справжніми злодіями та страшнішими головорізами, котрих на Клепарові повно. Личаківські батяри не дружать, тільки шановному панству від того не легше». «Батяр? Що вам казати? Батяр, він і є батяр. Самі побачите. То на Личаківську вам номер, який знаєте? Дев'ятий». Адресу, вказану в листі, Кошовий завчив на пам'ять. «Тільки треба перед тим ще одну справу зробити, пане Гнатишин. О, раз пасажири панькаються, то є щось важливе. Кажіть уже, без криміналу?» «Без», – заспокоїв його Клим. У кожному разі я так думаю, що нема. Справа така, грошей не маю. Візник присвиснув, знов підбив капелюха пальцем догори. Чу, а чого ж ви сідаєте їхати, коли нічим платити? Пішки прогуляйтеся, прошу пана. Погода ач яка файна. Ти не зовсім вірно зрозумів, кахикнув кошовий. Платити є чим. Ображений не будеш. Хотів сказати, не маю корон. Зате Сто рублів є, Катеринка, ось. Задля наочності, на підтвердження своїх слів, Клим витягнув із кишені худюче портмоне, звідки виводив і показав своє багатство. Банкноту з портретом імператриці Катерини II, на яку дивився античний воїн з мечем у правиці, віддано приклавши ліву руку до серця. «У нас такі не ходять. Знаю». Корон та крейцерів тутешніх не роздобув. Поміняти треба. Може, відвезеш до найближчого банку? Там і розрахуємося. Візник почухав потилицю Якщо так, можна і до банку, коли хочете. Проте, як на мене, вам ліпше на нижні вали. Це куди? Далеко? О, у Львові все недалеко. Міняли там збираються. На бульварі чорна біржа, знаєте? Там варто вважати, та де, навпаки, з ними простіше домовитися. Не треба показувати документи, і зміняють так, як найкраще, за вигіднішим курсом, аніж банк дає. Не обмахлюють? Що? А ні, зі мною? Ні. Хоч взагалі таке в нас водиться. Батярів на бульварі так само не бракує. Від тих усього можна чекати. Але я часто доміняю пасажирів вожу, декого знаю. Чого там декого? Зведу вас із Юзем, сказавши так, для чогось додав. Паном Юзефом. Пан, не пан, Юзеф, Юзю все одно, аби гроші поміняв. Отоді вже на Личаківську поїдемо. Під дев'ятий номер годиться? Їдемо вже. Скакайте в дорожку. Кошовий слухняно примостився на пасажирському місці. Захар же, розвернувшись на козлах, підхопив віжки, подсмокав губами легенько, вдарив коня по вгодованих та добре вичищених боках, заклацали підкови бруківкою. Рушили. Усе довкола і правда справляло на климу Кошового враження іншого світу. Дрожка котилася неквапом. Візник не поспішав, бо того не вимагав пасажир, Спершу їхали вздовж трамвайної колії. І Захар, не повертаючись, говорячи голосно, повідав, донедавна вагони теж тягнули кіньми. Лише минулого року їх почали переробляти на електричні, бо міська влада захотіла, аби було як у Відні. Тягнулося це дотепер. Частково трамваї ще рухала кінська упряж, але чим далі, тим частіше випрягали». Нові лінії, котрі прокладалися зараз у заможні райони, вже від самого початку живилися електричним струмом. І, схоже, ця пошесть не припиниться. А чому пошесть? запитав Клим, подавшись уперед, аби візник краще чув і підніс голос. Та не кричіть ви. відмахнувся Захар, далі дивлячись перед собою, збоку могло скластися враження, говорить він сам до себе чи бесідує з широким, то округлим кінським задом. «Чого валувати на все королівське місто? Я все чую!» «Та поясни, чому ти так трамваї не любиш? Прогрес же!» І вирішивши, що простий львівський візник повною мірою відчуває подихи і виклики часу, додав, «Я, наприклад, прихильник прогресу. Електрика!» «До чого тут електрика?» – знов відмахнувся той. «У мене вдома гасова лампа. Не кажу, що ми з жінкою та дітьми дуже від того потерпаємо». Вулиці треба освітлювати то так, то вірно. Ліхтарі правильно. Вечорами й ночами по світлих вулицях людей возити вигідніше. Тільки ж світло ліхтарне. Воно ж не гуркотить. Все одно не розумію. Захар зітхнув. Глядіть, пане, поки у трамвайні вогони запрягали коней, їхала ця конструкція повільніше. Зате тихо, щойно підключили електричну тягу, Швидкість збільшилася, але ж і грюкає по бруківці. Матір Боже, він перехрестився вільною рукою, тим більше, що саме минали черговий храм. Ще буває іскри з-під коліс, як сипануть. Коні живі, вони попервах боялися, сіпалися. У мого кумпля навіть понесла кобила з пасажирами у колясці. У кого? Товариша охоче пояснив візник, то в нас так батяри, говорить, кумпель. Раз їдете на Личаківську, наслухайтеся ще. А про пригоду з моїм кумплем газета «Кур'єр Львовський» потім писала. У колясці сиділи пан-інженер із Лодзі, його пані-інженерова та двійко діточок дівчатка восьми-шестий літ. Ледю рятували тоді». Відбулися переляком, хоча й дуже сильним. Пан інженер сам би пробачив. Жінчини переживання теж не сильно переймали, дітей налякали до півсмерті. Менша дівчинка взагалі зумліла. Словом, заплатив би мій кумпель великий штраф. Пізніше казав, думав уже, як і за скільки продасть коня з упряжю. Більше нема де грошей роздобути. Богу дякувати знайшовся пан Генник. «Викротив із халепи. Хто такий?» «Адвокат». «Ану-ну», – зацікавився Клим. «Адвокат, кажеш?» «Теж мені дивина. Цього добра у нашому Львові навіть забагато, як для одного міста. Вже не вживуться між собою. Хто спритніший, той має гроші. За дорого, скажу я вам, деруть із простих людей. У вас так само?» «Всяко». «Чим це скінчилося?» у твого цього самого кумпеля гроші, як я розумію, не водяться. Зате магістрат наш має грубі гроші з того трамвая. Промовивши так, Захар Гнатишин розпрямив спину, розправив плечі, викотив груди, і тепер сидів